Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahum bayy lana haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa bayy lana batilan batilan wajibna min. Ya mufahhim Sulaymana fahhimna. Ya mu'allil Ibrahim 'allimna. Allahumma 'allimna ma mə yanfa'una wanfa'na ma lam tana inna anta al Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'lanın neymətlərini xatırlayıb neymətlərini şükür etməliyik və qul heç bir zaman unutmalı deyil ki, hər bir qulun üzərində Allah subhanahu wa ta'lanın hədsiz neymətləri var. Sadəcə həmən qul o neymətlər itənilən sonra o neymətin qədrini bilir. Və həqiqətən də o neymətlər itməmişdən biz neymətləri axtarmalıyıq, tapmalı qədrin bilməliyik. Və Allah Subhanallah şükür etməliyik ki, Allah Subhanallah bizə olan neymətini daha da artırsın. Və biz bugün inşallah yəni İmam Buxarinin e, iman kitabından keçən dərsdə e, artıq e, bir bölməsinə qədəm qoymuşduq və bu bölmə də bəbun əssalət ümünən iman. Yəni, bölmə o bölmədir ki, yəni namaz deyir, nədəndir? İmandan. Yəni, bu bölmədən dayanmışdıq və düzdür bir neçə kəlmə danışıq o barədə və ümumiyyətlə qeyd etdiyik ki, Yəni, namaz İslam ərkanlarının, əməllərinin, iman əməllərindən yeganə əməldir ki, harada fərz olunub? Səmada, yəni İslam və meyrazda. Namaz, ümumiyyətlə, e, dəyəri həyətən də əzəmətlidir. Dəyəri, savab tərəcəsindən, həddindən artıq, yəni, böyüdür. Və onun fəziləti və onun savab barəsində Quran və sünnədə kifayət qədər, ə dəlillər vardır. Və əgər biz Quran-Kərimdə baxsaq, görsək Allah səna buyurdu kimi, Cəhənnəm əhlindən sorsalar ki, məəssələ qapun fi sakar qalu Onlardan soruşanda ki, sizi bura düşməyinə vadə rehtonda nə deyəcəklər? Biz namaz qılanlardan deyildik. Və eyni zamanda Allah səna Quran-Kərimdə bir çox ayələrdə buyurur ki, e, namaz qılıb zəkat versələr və onlar sizin, yəni qardaşlarınızdır. Və bu cür Quran-Kərimdə namaza təşviq, namazda e, namaza olan e, sevgi, namaza olan iqbalə, yəni namazı etmə, etmək, yerinə yetirmək baxımından kifayət qədər dəlillər vardır ki, heç bir kəs namazın fardul-ayn olmasından, yəni inkar edə bilməz. Və eyni zamanda sünnədə də bu cür, sünnədə bu cür namazın e, vacibliyinə, namazın mühümliyinə, əhəmiyyətinə Kifayət qədər dəlillər vardır ki, hətta namaz ə, qiyamət günü onu hifz eləyəni, qoyrayanı namaz eləyəcək, qoyrayacaq, hifz eləyəcək. Necə ki, Peyğəmbər Sələm buyurduğu kimi, əgər de, sizdən birinizin qabağında, evinin qabağından çay aqsa, o insan 5 dəfə o çayda gülsə, onda günah qalar yoxsa yox, dedilər xeyr, ya dedi eləcə də namaz özü. Və bir çox hədislədə Peyğəmbər Sələm namazı İslamın zirvəsi adlandırıb. Və bircə xədislərdə e, Peyğambəlisinin namazı qıyamət günü insanın qorucusu kimi adlanır, kim onu hifs edərsə, onu qoruyarsa, namaz onu qıyamət günü qoruyar. Və çox uzağa getmək lazım deyil ki, hətta səcdi olunan yerlər otda belə yanmaz, bəzi nüqvətlərdə yəni gəldiyi kimi. Və e, bütün bunlar artıq namazın mühümlüyünü göstərir. Və eyni zamanda əgər biz e, sələflərin e, namazın tərkib arəsində, yəni ixtilafa da gəlsək, Və görərik ki, həyətən də, yəni, kəlmə-i şəhədətdə ittifak ediblər, amma kəlmə-i şəhədətdən digər ərikanlarda və xüsusən də başlıcaq o namazda ən böyük mühim ixtilafdır ki, namazın tərki, küfürdür yoxsa küfür, yəni deyil. Və ən azından onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni bir məsələ haqqında onun küfürlə, küfür olmaması barəsində ixtilaf varsa, Yəni bir tərəfin ürəyini götürüb demir ki, əşya onsuz kafir görməyənlər də bax yox bu məsələni qoyaq qırağa. Yəni ən azından bir şey ki, küfrdən iman arasında qalan bir məsələdirsə, o məsələ deməli nədir? Hər zaman insan həmin o sallandı düşdə nəyə bilər? Əli üzülüb düşə bilər. Yəni hətta biz məsələnin dərinə getsək, ay belə deyil, ay belə deyil, xeyr, bu cür dərinə də getməyə düz yəni, sələflərin Namaz barəsində hansı e, e, sahabələrdən gələn rəydə ki, e, sahabələr namazın tərkindən başqa əmələ küfr götürmürdülər. Hətta bu bunun e, bu bizə özümüzə yetər ki, namaz nə mühüm, nə əzəmətli bir yen yəni, əməldir. Ancaq yox, biz burada dursa artıq e, namazı qılmayanları, tərk edənləri kafir görməməkdən ötürüb və ya da ki, kafir görmülürəyini götürürüksə, o məsələnin dərin nə gedək? Yox, o namaz imanın səhirliyi kamilli döyül, e, döyül kamilliyidir? Nə bilim, əhl-i sünədən deyən var ki, iman qələbdə dedik və yaqda, ne, Bütün bu məsələ dənə getdikcə, getdikcə, insan artıq namaz qəlbində namazın qədri nəyiniyir? Azaldır yamı yəni, unutmaq lazım deyil. Düzdür biz, biz Allahın izni ilə bəy demişik ki, nə vaxtsa biz bu mövzunu, yəni çox ki, inşallah həccdən sonra yəni təsadüf edər. Yəni biz bu mövzunu yəni geniş bir şəkildə, yəni orta ə, rəylər gətirməklə orta bir məxrəc ilə başa salaraq ki, Allahın izni ilə ya qoy bizə ağə olsun, bəlli olsun ki, namazın dəyəri xırda bir şey deyil. Hansiki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, insanla küfrün arasındakı fərqi tərki namazı tərk edəndə görüb. Bir çox səhədlərdə gəldiyi kimi, eyni zamanda münafıqlarla da küfrün arasındakı fərqi peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni namazın tərkini görüb və gəlin baxsaq, görsək, yəni kəlimə-i deyəndən sonra bizə zahirdə nə isə göstərmək lazımdır ki, biz özümüzün e, həqiqi müsəlman olduğumuzu ispat etməyədən ötrü. Və gəlsək baxsaq görək, Zəkada ola bilsin, bir mümin zəkat verməzsin. Zəkat əhlindən olmasın, heç kimdə onu qınamaz. O cür dövsən, inşallah cənnətli olar. Çünki zəkat boyuna fərz olmayıb. Nə qədər kəsib müsəlmanlar olub ki, kəsib olub və dünyasında kəsib kimi dəyişib. Elə Peyğambə Sələm, özü dünyasını dəyişəndə bir dənə həsri, bir dənə yemək yeməkə qalma, bir də əndə libası var idi. Və başqa Peyğambə Sələmin, ay, nə bilim, iki mərtəbə evi, yor küpü, nəmri, belə bir şey, o heç nə olmayaq Peyğamətin, onun içindən bir çox sahab Hətta ölüm əyəqlarında bütün var dövlətlərin verə edilər ki, Allah yolunda ki, həni, heç bir şeylə sorğusal olunmasınlar və kasıbçılıqdan, uqsbatından insan zəkat verməyə bilər. Keçək ikinci ərkana, ikinci rukunlardan biri olan, məsəl üçün, e, həcc, İnsan əgər e, həc onun boyuna vacib deyilsə, yəni malı, e, canı yoxdursa, yəni canı xəstədir, sağlan deyilsə və ya da ki, mülkü yoxdursa, imkanı yoxsa həcə getmək, o ömrün axına qədər həcə etməyə edə bilər. Və bu da qınanmaz. Çünki onun boyuna vacib olmadı. Vacib nə vaxt olur? Bacarıqla. Və buna da görə o qınanmaz. Keçə üçüncü əmələ götürsək, oruc. Orucu da insan o, tutmaya bilər. Tutam ki, insan... Mədədən, yani xəstədir və sağalmayan xəstədir və oruz ona qəti də olmaz. Və hamı bilir ki, o cür haldı o, oruz tutmur və qəzad etmir. Sadək günə bir nəfə nəyir, kəffarı olaraq yedizdirir. Yəni, bu adam İslam'a gəldiyi müddətdən üç ərkandan heç birini də etməyir. Yəni, heç bir, yəni, sadaladığımız hallara, vəziyyətə görə bu etməyə bilər. Ancaq namaza isə heç bir üzr yoxdur. Yəni, kimsə deyəməz ki, mənim pulum yox idi, namaz qılmadım. Kimsə deyəməz ki, yox, mənim qastritim var idi, namaz qılmadım. Kimsə deyəməz ki, ay, nə bilim, mənim nəyim yox idi, qılanmadım. Yəni, namaz nə iləndir? Bacarıqla. Nəyim bacarıqdır? Əyə xüsusə qılmazsan, bacarmırsan, oturursan. Otura bilmirsən, uzanırsan. Sağ tərəf uzanamırsan, sol tərəfə uzanırsan. Əliyə durabilmirsən, yerdə oturub qılırsan. Nə bilmi, yorğun döşəkdə olanda e, belə bir qaldıya bilməsən, gözünlə qılırsan. Gözü tərp edə bilməsən, qəlbinlə qılırsan. Yəni, heç bir halda kimsə deyəməz ki, mən namazı bazarmadım. Hətta yaşlılar hansılar ki, e, hansılar ki, lap, e, e, əzbərliyə bilmirlər, yaddaşlarında qalmır, hətta ölənə qədər vələyədən də oxuya bilər. Hətta oxumaq, yazmaq bilməyən adam rüqu, səcdədə hifsi edənə qədər, supana ol, supana ol, həm də deyib Yəni, nə edirsən et, hətta e, fikir məhzəblərə görə, xüsusən də İmam Əbu e, Hənif Ənin başqalan rəyinə görə, hətta heç bir libasın yoxdursa, heç bir libasın yoxdursa, heç bir əndir Namazın vaxtı qəzərə qalır, belə insan övrətini ələ tutub namazı qalır. Yəni, bu fikir məsələləri də var. Yəni, nədir e, bu alimərin bu məsələni bu cür araşdırmaları? Yəni, namaz heç bir halda nədir? üzür yoxdur. Və xüsusən əgər biz e, fikir versək ki, namaz yeganə zahiri əməldir ki, yəni nə deyir? Kafirlə müsəlmanı ayıran əməllərdən biridir. Əsas zahir əməllərdən biridir. Yəni qeyd etdiyimiz kimi o bir əməllər olmayə də bilər. Ancaq bu zahirə nə deyir? Yəni göstərir. Hətta o asi e, zalım hakimlər qarşısında peyğəmbərsan buyurduğu kimi, deyir, "Nə qədər ki namaz qalırlar, inanmayın onlara qarşı" Qılınc qaldırmı, yəni on elədiyi asili ilə çox ola bilər. Ancaq o nə qədər namaz qılır, o namaz qılmaq o nəyini yer, o həddləri, ona qarşı çıxmaq həddi nəyini yer, yəni dayandırır. Və həqiqdən də bu, incə bir şey deyil, bolaca bir şey deyil ki, biz duraq e, görənlə görməyən arasında, əgər tutam ki, namazı tərk etməni kafir görmüksək, duraq məsələnin dərinə gedir, ta ki, öz dediyimiz ispat olsun deyil, xeyr, əslində belənsi deyil. Əslində, belənsiz Ona görə ki, Biz necə ki, sələflər bu məsələni mühümləşdiriblər, əzəmətləndiriblər, dəyərləndiriblər, onun tərkini küfürdən görüblərsə, o namazın məkanına görə, bəli, biz də bu gün o mövqeydə dayanmalıyıq. Biz bugün o namaz qılmayanları çalışmalıq, sövgülətdirək, başa salaq ki, onun dediyi kəlmə onun İslama girişi də amma o yetmir onun üçün. Hətta o biri namazları, başqa ərkanları yerinə yetirməyə qədər və həqiqətən də və indi qarşımıza çıxacaq bu hədisdə oxayacağımız Allahın izni hədisə görəcəyik ki, sahabelər ölmüş, yəni e, sahabelər haqqında nə deyiblər? Hansı o e, məsələ ilə bağlı? Və sonra müəllif burada ayəni gətirir bu riki: "Və mən kənəllə yudiy eimanakum", yəni salatınız endal beytuz bu yenə də İmam Buxarı rəhməhullahın fikrinə qayıdır və İmam Buxarı rəhməhullah bu yerdə bürür ki, Allah subhanə və təala deyisin e, imanınızı, yəni Yəni zəyətməz, pus etməz və bu ayədir və İmam Buxari gətirib ki, dedi, yəni bu ayə nə deməyidir? Yəni sizin Kəbənin yanında qıldığınız namaz. Və inşallah hədisin e, hədisdən biz aydın olacaq ki, müəllif burada nəyi nəzərdə tutur. Və sonra müəllif e, İmam Buxari rəhməhullah eh Bara ibn Azib rəziyallahu anh hədisini gətirir ki, ki enna ra'ə anna Nebiyə sallallahu əleyhi və كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صل قبل البيت المغت الست عشر شهرا أو سبت عشر شهرا وكان يعجب أن تكون قبلته قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر وصل معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا kama hum qibala al-bayt wa kanat al-yahud qad a'jabahum idh kana yusalli qibala bayt al-maqdis wa ahli al burada yəni gördüyümüz kimi yəni bu məşhur hədisi o hədis gətirir ki, Dirbara ibn Azbura dilə deyir ki, yəni peyğəmbər sallallahu e, əleyhi ilk vaxtı düşəndə deyir mənim babalarım bir vaxta gəlib ki, deyir mənim e, dayılarımın, yəni yerinə düşdü. Əslində e, bir başı olaraq o e, baranın nə dayıları, nə əmləyini də şey babalar dedi. Sadəcə e, o e, bir növ elə bir ana tərəfi oralardan olduğuna görə, yəni e, qohumuna öz qohum məqrabası ümumi lidə dedi. Yəni bütün qohumların üm lidə babalarım və ya hətta da ki dayılarım kimi yəni tərəfcidir. Amma əslində isə bir başı olaraq onun nə dayısı, nə də ki babası, yəni deildi. Və buyruqi ki, sallallahu əleyhi və səlləm ilk vaxt hicrət elədiyi vaxtı, deyə peyğəmbər sallallahu əleyhi məq, və səlləm Əqbehül Məqdisə nəyin idi? Namazdı. Yəni təxminən 16 və bir vaxta görək ki 17 ay. Və əgər baxsaq, görsək peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi Beytul Məqdis, Beytul Məqdis hansıdır? Beytul Məqdis dünyada üçüncü cü məsciddir ki, hansı ki peyğəmbər sallallahu Peyğəmbər s.ə.v onun savabı barəsində hədis bildirib və hədisdə gəldi ki, Məkkədə qılınan namaz 100 min, Mədnədə qılınan namaz 1000, ancaq Beytül Məqcədə qılınan namaz 1 rivayətə gəlib 500 və bir rivayətə gəlib 250 savabdır. Və Beytül Məqcədə e, kim inşə eləyib? İbrahim ə.səlamın İsaq adında, yəni övladı. Hansı ki, e, e, deməli, İbrahim ə.səlam, E, məhkəni tikib e, İsmaillə və o birisi isə, o birisi yəni Saradan olan, yəni övladı ilə. Və e, düz rivayətlərdə bunlar açıq-aşaq, -açıq, yəni e, Kəbənin tikilən rivayət kimi gəlməyib, amma ən birincə tikilən yer kürsün, ən birincə tikilən meçid, məsansı meçiddir. E, kəbədir və Kəbədən sonra isə həmən, yəni Beytul Məqsidir. Və Beytul yeri bugünkü, E, gündə, yəni fələsində yerləşən meçid, hansı ki, məşhurdur və sadəcə bugün bir çox müsəlmanların, yəni ibadət dəhlinin, tovvi dəhlinin, e, beytulməqçisi xata fikirləşmələri çox yanılışdır. Yəni onu çox yanlış fikirləşir. Hansı meçiddir? Bu günlərdə gördüyünüz kimi e, bizdə istər e, müsəlmanın telekanallarında, istər qeyri müsəlmanın telekanallarında beytulməqçisi deyən kimi sarı qubbanı gətirirlər, aydındır. Anca o isə əslən Mehdül Məqdis deyil, o Quds Məsidi deyil, o həmən Qubbənin içində Peyğəmbər s.ə.v. İslam yəraz elədiyi daş yerləşir, aydındır. Sadəcə, ə, Yahudilərin əqdəsinə və kitablarında olduğu məlumatlara görə, Bugünkü Bey durmaqdısının yerində onun daha da altında, yəni fundamentən aşağı hissəsində onların Süleyman peyğəmbərdən onlara qalmış taxt var. Və onlar da bu günə kimi onun altını qazırlar. Sadəcə bugünkü günlərdə insanlara, xüsusən də yəni yanlış odur ki, müsəlmanlar onları elə başa düşür ki, Beytül Məqdis sarı qubbədir ki nə vaxtsa o məscidi uçurduq. O özlərinin səltənətini iddia etdikləri səltənəti üzə çıxaranda müsəlman toplumlari ki, qalxanda ki, Beytül Məqdis sökünüb desinlər ki, Beytül Məqdis yerindədir. Çünki nəyi təbliğ elirlər? Sarını. Ancaq əslində isə Sarın heç də Beytül aidiyyəti, yəni yoxdur. Və hədisdə gördüyümüz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dil üzünü hara döndərmiş? 16-17 ay Məqdisə. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi də Kəbədə də bunu qılmışdı. Yaxşı, onda peyğəmbər sallalləm əgər Kəbədə qılmışdsa, bəs onda onun mövqeyi e, Kəbə ilə necə idi? Yəni peyğəmbər sam arxasını döndərirdi, yoxsa nə Və bu barədə İbn Həcər rəhməhullah bir neçə e, sələfərdən rivayət gətirib ki, və deyir səhih odur ki, peyğəmbər sallalləh salləm e, Kəbəyə arxa çöndərməyib. Sadəcə Məqdisi Kəbənin yanında dayanıb qiblanı tutub Elə bir kəbə sənin yanındadır, sən də onun yanındadır. Yəni, hala tavadzid dönmürsən? Yəni, məqdisə. Yəni, arxasını söndərməyib. Baxın, görün, və İmam Buxarı rəhmallarının hədisini, yəni, bölmən əvvəlində gətirdiyi, yəni, kəbənin yanında da bu deməkdir. aydın Yəni, onlar kəbənin yanında üzə hədə söndərirlər? Məqdisə. Yəni, gör İmam Buxarı fikrinə baxın ki, yəni, kimsə başa düşə bilər ki, mə Hamımız bilirik ki, sahibələr ilk vaxtı Ömr Radyalarının hidayətə gələndən sonra Kəbədə namaza gəlmişdilər. Başqa vaxt Kəbədə qalan. Yəni, o əslində Kəbəyə qiblə çönməmişdik. Yəni, Kəbənin yanında hələn çöndərmişdik. Hələn tutmuşlar qibləyə məqdisi. Yəni, İmam Buxarın fikrinə baxın ki, həqiqdən də, yəni, Ə, çox fəqihdir ki gör bu cür cümləni yəni ayəni yəni o cür xırda bir sözlə yəni qeyd eləməsi sənə gələcəyini oğudun həcini nədir? Sən artıq necə başa düşməlisən, o yəni o yolun sənə öyrədir. Və ə, Bara radiyalanı buyurur ki, dey peyğəmbər s.ə.v 16-17 ay təxminən üzü ə, məqdisə, yəni qıldı. Üzü məqdisə qıldı və ə, Ancaq deyil, Peyğambər s.ə.və həm bir şey istəyərdə ki, yüzü hara qılsın? Şimdə yəni, üzü, yəni, kəbəyə qılsın. Hətta bu rəyidən, ona bu rəyi deyənlərdən bir də kim olub? Ömər radiyallahu honu. Yəni, Ömər radiyallahu honu rəyi ilə bir neçə ayə muvafiq olan nazir olub və ailərdən biri də məhz, yəni, bu, qiblə ayəsidir ki, Ömər radiyallahu honu, Yə, yəni, kaşkə biz də yəni, üzümüzü yəni, qibləyə çöndərdik. Yəni, cəbə çöndürür. Çünki onlar görəndə ki, yahudilər, nasranlar hamısı üzünü, yəni Beytülmaqdisə çöndürür. Və bu bir ös sahabələrdə, e, onlara qarşı etiraz edənlər, yəni biz də onlar kimi eləməyəyik, yəni bu baxımdan. Və, və bir gün deyir Peyğəmbər sallalləyhə və öz e, məscidində, yəni olan zaman və e, Peyğəmbər sallalləyhə və səlləmə və gəlir və e, ki, qiblə dəyişilsin. Və sahabələr də nə Qibləni, yəni dəyişir, yəni namazı e, məqdisə yox, məs e, üzü, yəni kə, e, kəbiyyə qıllar. Əgər biz, deməli, e, Məkkə mədnənin e, deməli, coğrafi mövqiyinə baxsaq, biz görərik ki, yəni məqdis üstədir, Kəbə isə hardadır, 12. yəni aşağıda. Təxmin orada fırlanmaqdan ötürü 180 dərəcə fırlanmaq lazım. Yəni, yüzü o tərəfə yox, əksinə yəni, çöndərmək lazım, aydındır. Və sahabilərdən biri demək, Peyğəmbər sallallahu sələmlən əsri qılır və əsri namazı nə olur? Qiblə dəyişdirilir. Yəni, ilk vaxtı Kəbəyə qılınan namaz hansı namazı olub? Əsri namazı. Və Peyğəmbər sallallahu sələmlən həmən qılanlardan biri və namazı çıxandan sonra dedi bir dənə məscidin yanından keçdi və gördü ki onlar rükuda ikən e, Beytül Məqdisə çönüb lər. Və bu hansı məsciddir barəsində bir çox, yəni rivayetlər var. Və bəzi rivayetlərdə gəlir ki bu deyir, Quba məscidi idi. Quba məscidi. Və bəzi rivatdə gəlir ki, bu, yəni Bəni Sələmə qövmünün mescidi, o da ki, bugünkü yəni, qiblətin adlanan yəni, yeridir. Və bu iki mescid arasında, demək olar ki, e, mühüm yəni, sərəflərdə ixtilaflar var və çoxlarının rəisi deyir ki, bu anası mescidiydi, yəni Quba mescidiydi. Və burada bir çox yəni, fikir məsələ var ki, və e, onlar həmən insan gəlib sahabilərə çırtanda görür ki, onlar üzü ruku halında neyniblər? Məqdisə dayanovlar və deyir ki, mən şahadət Allah'a şahadət edirəm ki, mən peyğəmbər sallallahu əleyhi üzü Məkkəyə qıldım. Və burada siz təsəvvür eləyin ki, səhabələrin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrinin itaatinin dərəcəsinə baxın. Onlar rükudan dikəlib əməli yerinə yetirmədilər. Onlar ruku ikən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrini Yəni, yerinə yetirdilər. Baxın, görün, Peyğəmbə Sosəlinin əmrinə qarşı itaatikarlığa. Baxın ki, yəni onlar rükudan da qalxıb, baxa bilər də bu gələn kimdi, deyən kimdi və üzərin çöndürə bilərlər. Və onlar rükuda olar ikə neynədilər? Çöndülər və üzərini kəbəyə çöndədilər. O, birbaşa sahabələrin Peyğəmbə Sosəlinin əmrininə, Eşidən kim itaat etməklərinə dəlalet edir. Və ikinci burada fiki dəlalet biri odur ki, yəni bir nəfər adil insanın şahadəti nəyə yetər? Çünki o neçə nəfər Bir nəfər və şahadət etdi, şahadət etdi və onun şahadəti ilə nə eddilər? Qibləni dəyişdilər. Də, bu hədis inşallah biz gələcək bölmələrdə keçəcəyik ki, yəni bu hədis bir çox fiki və əqidəvi məsələləri dəlalet edən, yəni hədislərdəndir. Və, e, və sahibi orada deyir ki, yəni birbaşa demir, mən filan kəsəm, mən bax mənə filan kəsəm, yox deyir ki, mən Allaha şəhadət edirəm ki. Və bu e, birbaşa Allah subhanahu wa ta'lanın şəhadətini gətirir ki, yəni mən artıq e, şəhadət gətirmiş e, bəndələrəm, quldanam və mən artıq Peyğəmbər s.ə.v.lə üzü Məkkəyə qıldım. Və onun bir nəfərin şəhadəti ilə demək onlar e, üzləni yəni Kəbəyə çöndərilər və sonradan isə artıq e, Kəbə müsəlmanların qibləgahı yəni salir. Ancaq e, sahabələrin, sahabələrin demək üzlərini e, qiblələrinin dəyişməsi yəni Beydul Məqduslən, üzü Kəbəyə çönməkləri o, Yahudi və başqa əhli kitabların xoşuna gəlmədi. Yahudi və xristiyanın xoşuna gəlmədi. Ona görə ki, onlar Nə qədər sahabələr də onlar kimi üzüq e, e, beytul məqsəd söndərirdilərsə, onlar onu ilə fəxr hiss edilir. Elə bir ki, öz dinlərini, öz olduqları əqdələrini, dinlərini bir növ İslamın üstün kimi sayırlar. Yəni, biz əvvəliyik, bax, siz də bizim yəni qibləyə yəni baş qoyursunuz, qibləmizə baş söndərsiniz. Qiblə dəyişlərindən sonra isə onlar bu əməldən narazılıq elib neynədilər? İnkar etdilər. Və bir çox burdan məsələlər də meydana gəldi və ələl xüsus odur ki, onlar artıq bu əməli edilər? Yəni inkar elədilər. Və bu hədisin bu hissəsi və eyni zamanda Bəqərə surəsinin ayəsi nəsir ki, Allah sənin Quran Kəlməni deyir: "Valen tadən talu ilə enkel yəhud və nəsər və nəsranilər səndən razı olmayacaqlar o vaxta qədər ki, hətta sən onların yollarını getməyənə qədər. Və bugün biz nə qədər, nə qədər yahudi və nasilənləri oxuşacaqsa, geyimimizdə, gəlçimizdə, e, zahiri görünüşümüzdə, e, nə bilim, e, hər bir məsələmizdə, əxlaqımızda nə, nələr, nələr, nələr, nələr, nədə ki əhliktəbə oxuşamağa biz bir o qədər inəcəyik, zahilətə düşəcəyik. Və nə qədər biz Peyğəmbər s.ə.və onun sahabələrinə sərfəli oxşuma çalışacaq, onların ədavəti bizə nəyəcək? Bir o qədər yəni, artacaq. Yəni, nə qədər biz onlar yəni, eləsək, onlar bizdən ədavətləri olmayacaqlar. Bizi yaxşı adam sayacaqlar və yəxə və s. Və nə qədər biz onlara öz müxalifliyimizi göstərsək, yəni biz onların dinlərin rəzil, zəlil, pus, nəs mənsuq olduqlarını bildirsək, yəni onların dinlərinin artıq, E, mənsuq oldularını, silinmiş oldularını bildirsək bu onu ispat eləsək və onlarla mübarizə aparsaq onlar bir o, bir o qədər bizə nəyəcəklər? Yəni, nifrət eləyəcəklər. Və həqiqdən də biz öz dinimizin ülvülüyünü, aliliyini, pakılığını və e, e, kamilliyini ispat etməyə çalışmalıq və bunun üçün, bizim üçün e, kifayət edər ki, biz öz dinimizlə izzətlənək. Biz izzəti İslamdan başqa şeydə axtarmıyaq. Baxın görmə, mən radio deyir ki, biz elə bir qoymı ki, Allah sonra bizni necə izzətləndirib İslamla. Yəni kafirlər sahabələrin, təbiilərin dövründə onlar ən uzağa götürə elə Qodsiyə döyüşünü. Yəni Fələstinin alınması Salahiddinin, Əyyubun qoşununu götürsək. Yəni nəyə görə çəkindilər kafirlər onlarla? Onlar futbolda birinci yer tutmuşlar, yoxsa valibolda birinci yer tutmuşlar. Nədə? İslamda. İslamda. Onlar izzəti İslamda axtarırdılar. Onlar İslamdan başqa heç bir şeydə izzət görmürdülər. Onlar bilirlər ki, Allah-ı bu qövmü İslamdan uzaldı. Və Ömər adilərinin dediyi kimi, deyir, nə vaxtı deyir bir izzəti İslamdan başqa şeydə axtarsaq, Allah-ı səhəm bizi nəyəcək? Rəzil eləyəcək. Baxın, bugünkü gündə müsəlmanlığın halınaq. Yəni, sanki bizim müsəlman olmamız kifayət etmirmiş kimi kafirlər bizim üçün hər bir şey atırlar qabağımıza. Tək ki, biz e, bilirlər onlar İzzət İslamdadır. Onlar adı İslam olmasa da İslamın bütün əvvələn axırına kimi özdənə səhv olan şeylərin götürüblər. Onlar bilirlər İslamda terror yoxdur, İslamda o yoxdur, İslamda onlar bilirlər. Və İslamda nə var, nə yoxdur, bizdən də yaxşı bilirlər. Sadəcə onların İslama a gəlməli, özlərinin müsəlman adlanan kimi adlandırılmağının əsas səbəb odur ki, onlar boyunki müsəlmanları rəzil, zəlil görürlər. Aydındır. Və nə vaxtca biz öz izzətimizi İslamdan başqa şeydə görmək istəsək, başqa şeydə axtarsaq və onlar da bizə həmən axtardığımız məsələrdə bizə yardımcı olacaqlar. Və ömrümüzdə axrına qədər eynə gedəcək, həmən o rəzalətlə, həmən o zillətlə, həmən o alçalıqla, zəifli ilə hətta öz dilimizə qaydana qədər. Və həqiqətən də, yəni İslam dini, izzətli dində İslam dini bütün dinlərdən ülvü və pak və kamil dindir ki, yəni bütün Yahudi və nasalların məs İslam dininə ə, iman gətirməkləri, yəni vacibdir. Və əks halda Peyğəmbə Sosamın dediyi kimi, bir kəs Yahudi və Xrisən əgər ə, mənim haqqımda iman gətiribsə, o yalnız və yalnız, yəni kafir kimi, yəni dünyasını dəyişir. Və baxın, görün, bu gün Bax, hədisimizdə qeyd olunan, yəni, yahudilərin, yəni, nə zaman e, müsəlmanlar üzü məqsə çönürdülər, onlar e, qəlbləndə etirazları, yəni, yox idi. O zaman ki, onlar qiblələrini dəyişdilər və e, yahudilər başladılar müsəlmanlara bu əməldən etiraz edib onlara, yəni, inkar eləməyə. Və sonra müəllib burada, yenə də hədisin sonunda, Başqa bir baranın hədsində başqa bir e, məsələ də cətirib və buyurur ki, Ənəhu mətə aləl qıbləti qablə ən təhəvvələ ricalun və qutlu və ləm nədir mənə qulu fihim fəənzələlləhu təalə və məkənələ liyudu yəyimənəkum. Və Baray bin Əzbin e, başqa divayətdə olan hissəsini gətirib ki, və e, o zaman zamanki qıblə dəyişiləndə, sahəblər artıq bilirdilər ki, namaz nədir? Mühim əməldir. Yəni, bu da birbaşa sahabələrin dediyini təsdiqləyir ki, yəni, sahabələr başqa əmələ şey eləmədilər. Amma qiblənin dəyişilməsində onlar e, dedilər ki, bizim çox qardaşlarımız olub ki, onlar e, ölüblər, dünyaların dəyişiblər və onlar qıldıqları namaz hara olub? Məqdisə. Yəni, onlar üzü kəbəyə qılməyiblər. Və ə, İmam ə, İbn Həcər Rəhmallah ə, qeyd edir ki, İmam Tabaridə və başqa rivatədə gəldiyi kimi deyir, təxminən ona yaxın sahabə olub ki, onlar qebləni dəyişməmişdən əvvəl iniblər, dünyasını dəyişiblər. Və o 10 dənə sahabənin 3-ü, 4-ü təxminən ə, Məkkə dövrünün dünyasını dəyişib və 3-ü, 2-ci, 3-ü, 2 Cicrət ilə edilən Həbəşistanda dünyasını dəyişib və onlardan ikisi üçü isə ə, ənsarlardan olub. Yəni, onlardan ə, çox hissəsi mühacirlərdən olub və az bir hissəsi isə ənsarlardan olub ki, qiblə dəyişilməmiş onlar, yəni, yəni məhqəyə namaz qılmıyor, qıllıqlar namaz məqqisi olub və sahabələrin bu qiblə dəyişilməsi onlar öz hallarından, Heç də e, fikirləşmədilər. Onlar dünyasının dəyişmiş qardaşların halların fikirləşdilər ki, yəni biz onlar haqqında nə deyəcəyik, nə fikirləşəyik, nə deyək ki, axı onlar üzü bu yana qibləyə, kəbəyə namaz qılmayıblar. Və Allah s.ə. onların qardaşlarının hallarını, yəni, o cür yandıqlarını, o cür qeydiyə qalmaqlarını Allah s.ə. bilib, Və Allah subhanət hala bu ayə nazirlədi ki, Allah subhanət sizin imanınızı, yəni pus etməsi, yəni namazınızı. Yəni, e, məqdisə qıldığımız namaz, hansı ki, o, e, o dövrdə onlar qıldığı vaxt o şəriət idi, Allahın əmri idi və Peyğambəs hamın fiili idi, yəni sünnəs idi. Yəni, o e, nə qədər ki, onlar ona itaat ediblərsə və üzü e, qiblənin yeri dəyişilindən sonra da onların elədikləri namazlar da ayıda gəldiyi kimi, yəni put, yəni deyilməz, hamısı Allah subhanı dərqəndə yazılıb və onlar da onun, yəni sahabların, yəni görəcəklər. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.